Урсула Легуін Чарівник земномор'я Текст читає Сергій Робчук Якось згадави, знову наснився сон. Йому здалося, що тінь проникла в дім і ворушиться біля дверей. Крізь пітьму тягнеться до нього, нашіхтуючи нерозбірливі слова. Він прокинувся понятий жахом і чарівним вогником освітив кожен куточок, щоби пересвідчитися, що в будинку нікого немає. Тоді підкинув у вогнище дрова і вмостився біля нього, прислухаючись як осінній вітер, шарудить у солом'яній стрісі, стугнить поміж голового гілля високих дерев. Він довго сидів у задумі, а тоді у його серці прокинувся колишній гнів. Досить. Він не буде безпорадно чекати, залишаючи з в'язнем невеличкого острова та бурмочучи марні закляття. Але Гет не міг порушити угоду, укладену з жителями островів, і просто покинути їх на поталу драконам. Тому в нього залишався єдиний шлях. Наступного ранку Гет поплив човном вниз до головної пристані Лоутторнінга, розшукав старішину острівної громади і сказав йому. Я мушу покинути ваш край. Мені загрожує небезпека. І через мене ви також можете потрапити в біду. Дозвольте мені вирушити на острів Пендор і знищити драконів. Лише тоді я з чистою совістю зможу поїхати звідси. Адже якщо мені судилося зазнати поразки, то це може статися і тут. Тож давайте вирішимо цю проблему раз і назавжди. Приголомшений старішина витріщився на геда. "Пане Яструбе", мовив він, "адже там дев'ять драконів. Кажуть, що вісім із них ще молоді. Зате старий, кажу вам, я повинен поїхати звідси і прошу вашого дозволу зустрітися із драконом, щоб спробувати звільнити острови від страшної загрози. Сподіваюся, мені пощастить". "Як собі знаєте, шановний", сухо відповів старішина. Усі, хто чув цю розмову, подумали, що молодий чаклун або чваниця або, не дай Боже, з глузду з'їхав. Похмурими поглядами проводили геде острів'яни, не сподіваючись побачити його знову. Дехто навіть натякав, що чеклун просто хоче втекти від них, обминувши острів Хоск, вийти у потаємне море, залишивши людей у біді. Але більшість, у тому числі й печварі, вважали, що гед втратив розум і шукає смерті. Ось уже чотири покоління острів'ян прокладали курс своїх кораблів так, щоб триматися якомога далі від острова Пендор. Та й раніше біля його берегів не було морських шляхів, тому що колись островом володіли пірати і работорговці. Безжальні войовничі люди, яких ненавиділи всі мешканці Південно-Східного земномор'я. Саме тому ніхто навіть не пробував промститися за загибель володаря острова, якого дракон заскочив під час гучного бенкету в одній із веж замку і за одну мить перетворив на попіл разом з усіма, хто там був. А решта городян, незважаючи на їхні жалібні волання, Дракон загнав у море і потопив. Отак острів Пендор, завалений трупами його мешканців, зруйнований і невідомщений, перейшов під владу дракона. І він жив собі у тамтешніх руїнах, охороняючи награбовані скарби, які колись належали не одному поколінню принців із островів Пальн і Хоск. Жоден мах досі не наважувався кинути виклик драконові. Гет знав про це, бо відколи прибув на Лоуторнінг, постійно згадував усе, що знав про драконів, обмірковуючи свої дії. Тепер хлопець спроводив свого невеличкого човна на захід, не користуючись ні вестами, ні тими мореплавними навиками, яких навчився від печварі. Гет напинав вітрила чарівним вітром і тримав правильний курс, вдаючись до магії. Уважно вдивляючись у море, він зрештою побачив мертвий острів, що височів над холодними хвилями. Йому кортіло швидше зустрітися з неминучим, і тому він застосував чарівний вітер. Адже те, що залишилося позаду, жахало його більше, ніж те, що чекало попереду. І вже під кінець першого дня його зачайний страх змінився якимось радісним шаленством. Гед мчав на захід, вітрило його човника, аж бриніло від чарівного вітру. Нарешті він за власним бажанням прямував на зустріч небезпеці, і що ближче вона ставала, тим сильніше зростало в ньому відчуття свободи. Морем котилися хвилі з білими баранцями, а по небу гнав сірі хмари північний вітер. Незабаром перед ним забавваніли скелі острова Пендор, німі вулиці міста і зруйновані замкові вежі. Ті не наважувалося йти слідом за ним у пащу дракона. Біля входу до вигнутої серпом неглибокої гавані Гет зупинив човна, що завмер, тихо погойдуючись на хвилях, а тоді голосно вигукнув. «Драконе пендорський, виходь, захищай свої скарби!» Його голос потонув у шумі хвиль, що розбивалися білий, немов притрушений попелом берег. Але у драконів гострий слух, і от один із них, схожий на величезного чорного кажана, вилетів із якогось напівзруйнованого будинку. Махаючи широкими складчастими крилами, він, купаючись у потоках північного вітру, облетів навколо міста і почав приземлятися до того місця, де зупинився гет. У хлопця аж мороз пішов по шкірі, коли він побачив живу істоту, яка, немов би, щойно вийшла із давніх легенд. Проте він лише засміявся і закричав ти, летючий хробаче, Поклич старого дракона!». Геть зрозумів, що то був один із молодих драконів, які вилупилися зі шкірястих яєць, відкладених драконихою із західних широт, серед залитих сонцем зруйнованих палаців та веж. Коли малюки дракони, як звичайні сінькі ящерки, повилуплювалися, самиця полетіла геть, залишивши доглядати за потомством старого дракона, так би вже в них здавна ведеться. Молодий дракон нічого не сказав Гедові. Він, власне, ще не був справді велетенським, завдовжки приблизно як сорокавесельна галера. А широчені перетенчасті крила лише підкреслювали його незмужніле хирляве тіло. По суті, він був ще підлітком і не мав ані жахливого голосу, ані хитрості притаманної дорослим драконам. Роздявивши свою довгу зубату пащеку, він стрілою кинувся на Геда, який стояв у човні біля входу до бухти. Тож Чаклонові залишилося тільки коротким закляттям зв'язати драконові крила, і той, наче камінна брила, шубов знову море. Сірі хвилі вмить зімкнулися над ним. Услід за першим ще два дракони злетіли вгору від підніжжя найвищої міської вежі. І точнісінько так само, як і перші, і вони напали на Геда. Тож і їх він зв'язав простим закляттям, а тоді потопив. Що ж, досі йому щастило. Чаклун же навіть жодного разу не застосував свого чарівного ціпка. Через деякий час ще троє драконів налетіли на нього з острова. Один із них був набагато більший від інших. З його пащі виривалися язики полум'я. Двоє менших, залопотівши крилами, атакували чеклона спереду, а більший, описавши в повітрі стрімке коло, обійшов Геда ззаду, щоби спалити разом з човном. Жодне закляття не змогло б подіяти одразу на трьох. Тому дракони вирішили скористатися чисельною перевагою і налетіли з різних боків. Двоє з півночі, а ще один з півдня. Усвідомивши це, Гет одразу промовив закляття перетворення і тієї ж миті драконом шугунув у небо. Розправивши широкі крила і випустивши гострі кіхті, він полетів назустріч двом драконам, що атакували його з півночі, і опалив їх своїм вогненим подихом. Потім розвернувся до третього, який був більшим, і так само, як і Гет, міг дихати полум'ям. У потоках вітру над сірими хвилями вони кинулися один на одного і почали двобій, щепившись у клубок, охоплений вогнем і димом. Раптом гет стрімко шогунув у небо. Дракон, переслідуючи його, відстав. Гет знявся дуже високо, склав крила, і наче яструб кинувся вниз, виставивши гострі кіхті. Такого дракона не сподівався. Чаклун увігнав смертоносні пазурі в шию та бік ворога. Чорні крила дракона затріпотіли, а його чорна кров задзюркотіла у море. Ледве вивравшись із гедових лабет, Дракон важко полетів до острова, щоб сховатися у якомусь колодязі або в зруйнованій вежі. Гед негайно повернув собі людську подобу і повернувся у човен, адже довго залишатися у драконовій подобі дуже небезпечно. Його руки і голову обпекла отруйна драконяча кров, проте юнак не звертав на це уваги. Перевівши подих, він знову закричав. «Я бачив шістьох, п'ятьох убив, а кажучи вас дев'ятеро. Нумо, вилазьте, хробаки!» На острові нічого не змінилося, не пролунало ані звуку, лише хвилі важко накочувалися на берег. І тільки тоді Гет побачив, що найвища вежа міста, видовжуючись то в один бік, то в інший, змінює обриси, немов розправляючи величезні руки. У у мить він боявся древньої магії, якою володіють лише дракони. Вони могутні та підступні клуни, а їхня магія зовсім не схожа на магію людей. Та раптом Гез зрозумів, що побачена ним не магія і не ілюзія, створена драконом, а реальність. Те, що він спочатку прийняв за частину вежі, було плечем пендорського дракона, який повільно розправляв свої крила, важко зводячись із землі. Коли він випростався над містом, його лоската голова, увінчена гострими шипами, з роззявленою пащою і висопленим розстроєним язиком, височила над найвищою вежею, а передні лапи із страхітливими кігтями. Сперлися на руїни будинків, як на дрібну жорству. Сталева сіра лоска дракона вилискувала на сонці, як дзеркало. А сам він був здоровенний, немов гора, і жилавий, зграбний, наче хорд. Гедди з жахом дивився на дракона і розумів, що жоден героїчний епос, жодна казка не можуть належно передати відчуття людини, яка споглядає у таку бестію. Він уже бачив очі дракона, мало не зазирнув у них, і це могло б його погубити, Адже не можна зустрічатися поглядом із драконом. Гед відвернувся від масних зелених зіниць, що уважно стежили за ним, і підняв понад собою черевну патерицю, яка тепер здавалася жалюгідною. «У мене було восьмеро синів, маленькі чеклуни», – проривів дракон. «П'ятеро загинуло, один конає. Годі, хоч ти й убив їх, та до моїх скарбів тобі засть. Мені не потрібні твої скарби». Із драконових ніздрів із сичанням вирвався жовтий дим. Власне, отак він сміявся. «То, може, вийдеш на берег, і, бодай, подивишся на них недолуги чародію. Мої скарби варті того, щоб на них подивитись». «Ні, дракони. Вітер і вогонь – природні соратники драконів, а от над водою вони не люблять вступати в бій. Тож, залишаючись у човні, Гет мав невелику перевагу, а тому й не наближався до берега». Щоправда, вузька смуга води між його човном і величезними сірими кігтями дракона не додавала Гедові особливої впевненості у власних силах. Важко було не дивитися й в зелені очі дракона, що пильно стежили за гедом. Ти ще дуже молодий чаклуне, сказав дракон, я й не думав, що такі молоді вже мають силу. Він так само, як і Гед, говорив промовою, що й досі залишалася мовою драконів. Розмовляючи промовою, людина змушена говорити тільки правду. А у драконів це правило не стосується, бо промова є для них рідною. Тож вони можуть брехати і змінювати зміст істинних слів, заводячи недосвідчених співрозмовників у такі лабіринти, де існують тільки відзеркалення справжніх слів. Ці слова нібито означають правду, але насправді є цілковитою нісенітністю. Гет знав про це давно, тому слухав дракона з недовірою, піддаючи сумніву кожне слово, хоча все сказане досі видавалося йому простим і зрозумілим. Може, ти прийшов до мене по допомогу, парубче? Ні, дракони. А все ж я міг би тобі допомогти, тому що незабаром тобі знадобиться поміч, щоби здолати потвору, яка полює на тебе у пітьмі. Назви мені її ім'я. Хлопець завагався. Як би я міг його назвати, почав гет, і лише силою волі примусив себе змовкнути. Жовтий дим клобачився над довгою драконовою головою, вириваючись із ніздрів що були схожі на круглі отвори в печі, крізь які жевріло полум'я. Якби ти міг його назвати, то, може, зміг би підкорити оту поторочу, чи не так. Що ж, можливо, і я міг би назвати тобі її ім'я, якби придивився до неї ближче. Але для цього треба, щоб тінь прийшла по тебе. І це неодмінно станеться, якщо ти трохи зачекаєш біля мого острова. Потвора знайде тебе крізь, куди б ти не подався. Тобі доведеться постійно втікати від неї. То що? Ти хотів би знати її ім'я? Гетто тетерів. Звідки драконові відомо про тінь, яку він визволив? Як він може назвати її ім'я? Навіть Архімах казав, що тінь не має імені. Проте дракони наділені особливою мудрістю. Вони живуть набагато довше, ніж люди. Тільки деякі смертні знаються на таємницях драконів. Таких людей називають повелителями драконів. Але зараз Гетто розумів лише одне. Якщо дракон каже правду і справді може назвати ім'я потвори, то все це однаково тільки заради його власної вигоди. Рідко трапляється, озвався нарешті юнак, щоб дракони пропонували людям свої послуги. Зате ти, мабуть, не раз бачив, як кіт перед тим, як з'їсти мишу, грається з нею, відповів дракон. Однак я прийшов сюди не для того, щоб в кота-мишки бавитися. Я хочу класи з тобою угоду. Гостре наче меч, але вп'ятеро довший... Від будь-якого меча кінець драконового хвоста, немов здоровенне жало Скорпіона, здійнявся над лускатою спиною та над вежами міста. Дракон сухо промовив. Я не укладаю год. Я просто беру те, що мені потрібно. А що ти можеш запропонувати мені? Що з того, чого я не можу взяти сам? Безпеку. Твою безпеку. Заприсягнися, що ти ніколи не літатимеш до островів, розташованих на схід від Пандора. І слова честі я ніколи не заподію тобі шкоди. Немов далекий гуркіт гірської лавини, жахливий звук виросся з горлянки дракона, і полум'я затанцювало у його пащі та на трьох розділених язиках. Він, здіймаючись над руїнами міста, випростався на повен зріст. «То ти насмілюєшся говорити про мою безпеку. Ти погрожуєш мені. Але чим?» «Твоїм ім'ям, Евуде». Коли гет вимовив ім'я дракона, у нього ледь затремтів голос. Одначе фраза пролунала чітко та голосно. Почувши своє ім'я, старий дракон принишк, наче миша. Пройшла хвилина, потім друга, і Гетко Трі стояв у своєму маленькому човнику, посміхнувся. Щойно він поставив на кін своє життя, адже у нього був лише непевний здогад про справжнє ім'я дракона. Гет тільки припустив, що перед ним саме той дракон, який за часів Ельфоран і Мореда спустошив західні береги острова Оскіль, потім його вигнав з острова Чаклун Ель котрий був неперевершеним знавцем істинних імен. І оцей здогад виявився правильним. «Ми рівні з тобою, Евуде. Ти маєш могутню силу, а я знаю твоє справжнє ім'я. То що, укладемо угоду?» Дракон продовжував мовчати. Овздовж багатьох літ він був володарем острова, походжаючи серед вкритих пилом руїн, людських кісток і розкиданих золотих нагрудних пластин, оздоблених смарагдами. Тут він тішився, спостерігаючи за іграми своїх, схожих на ящерок дітей. Тут вони вчилися літати, ширяючи з високих веж. Тут він доскочу грівся на осонні, і жоден людський голос, жоден корабель у далекому морі не тривожив його спокій. На цьому острові він зустрів старість, і тепер йому було важко, скинувши тягар літ, зійтися віч навіч із тим непоказним противником, молодим магом, чарівна патериця, якого змусила страшного дракона Евуда, зіщулитися від жаху. «По моїй скарбниці ти можеш вибрати дев'ять самоцвітів». Просичав врешті-реш дракон, видихаючи клуби диму. Тільки вибери найкраще, а тоді йди собі. Мені не потрібні твої самоцвіти, Вуде. Куди поділася людська жадоба? У давнину люди з півночі любили яскраві камінці. Чаклуна, я знаю, що тобі потрібне насправді. Адже я також можу запропонувати тобі безпеку, бо знаю те єдине, що захистить і врятує тебе. За тобою слідом іде жах, а я можу назвати його ім'я. Серце ледве не вискочило з гедевих грудей, і він міцніше стиснув чарівну патерицю. Так само, як перед тим дракон, він завмер на місці, борючись із несподіваною спокусою. Але він укладав угоду не заради власного життя. Тільки один раз він міг стати повелителем дракона і отримати владу над ним. Тому гед відкинув надію на власний порятунок. «І я тебе прошу зовсім про інше, Евуде. Коли гед вимовляв ім'я дракона... Йому здавалося, що він тримає величезну істоту на тоненькій шворці, яка зашмаргом шмаргом стягувала шию чудовиська. Здавалося, що в непорушних очах дракона зосередилося все прадавнє зло і достеменне знання людської натури. Гет бачив язики полум'я, що виривалися з пащі дракона, жахливі сталеві кіхті, кожен з яких був завдовжки як рука людини. Одначе невидимий ретязь дедалі тісніше стискав шию дракона. І Гет знову промовив. «Е буде. Присягнися своїм ім'ям, що ти і твої нащадки ніколи не з'являться біля островів Архіпелагу. І нараз видихнувши сніп-полум'я, дракон проривів. Присягаюся своїм ім'ям. Над островом запанувала тиша, і Евуд схилив свою величезну голову. Коли він знову розплющив очі, чеклуна вже не було поблизу, лише на обрії білою стрічкою майоріло вітрило його човна, прямуючи на схід до багатих скарбами островів внутрішнього моря. І тоді розлючений дракон піднявся у повітря, знищивши при цьому найвищу вежу, а його широкі крила накрили зруйноване місто. Але клятва, яку він дав Гедові, назавжди зв'язувала його, тож він більше ніколи не літав до островів Архіпелагу.